Meci tare la Unirea Dobroesti. Da Ne-au condus, am egalat până în pauză și am reușit golul victoriei în 89 din penalti Mamă Jucătorii echipei gazde s-au supărat că n-a fost Și au Și au ieșit de pe teren Mă rog, s-a terminat 2-1 până la urmă, s-a jucat în nocturnă Cum adică s-a terminat 2-1 după ce au ieșit de pe teren? S-au întors Nu, nu s-au mai întors, s-au plecat, după penalti au plecat Hai că am plecat stai puțin Bine, gata. S-a da. jucat în nocturnă. Bine. Tare. La Dubrouisti? La Dubrouisti, la Bine, nocturnă era, cred că s-a jucat la Lumina Lumânării, dacă mă Da, da, da. S-a da, jucat. jucat. Bă, Asta... uite, uite, și evoluează fotbalul, știi. Da, ajunge da. Să ajungeți să în nocturnă în Liga 5, -a, până acum 7-8 ani nu erau nici toate echipele din n nu aveau nocturnă, Vlad. Gata, domne. Acum avem și până Liga -a 5. -a. Deci, curând ne întâlnim și cu Steaua și cu Dinamo, nu neapărat în Liga 1, dar. La treia, <laughs> FM. De Azi sunt eu la butoane Săptămâna viitoare lăsăm pe Vlad Da, pentru că sunt eu Să începem cu Zizi Top, e bine Vlad? Da, bun, -e place bravo ăștia? Da, Pompe, Pompe. Așa, așa, iau-zi, ia, yeah, ia yeah, Lăsați, yeah, nu vă yeah. mai faceți că vă place Europa acum Gimiole Lovin la Europa FM În deșteptarea 7 și 16 Bună dimineața! 7 și 19 minute. Bună dimineața! Bună Cam așa dimineața. o să facă parlamentarii peste mai puțin de o lună. Give me all your loving. Când te da. duci la cabina de vot. Ce? Două să săptămâni pui... mai sunt. Două săptămâni mai sunt. decembrie. Deci nu mai puțin bun... de o lună. Pe 11 decembrie, da. Azi peste... <laughs> peste, da, alegeri, dacă nu știați, sau dacă mai puteți să suportați alegeri. Dar, Eu vreau alegeri, vreau să aleg, să da. Să fac propria alegere. Uite, de data asta ai de ales, măcar... Dacă ești optimist, te gândești că ai posibilitatea să alegi jumătate dintre candidații cu șanse, Așa. sunt ok. Ceea ce Acum e o adică proporție okay bună, adică n-au probleme. Vreau să vă semnalez tuturor un site făcut de Mișcarea Civică Inițiativa România. Așa. Om, grozav, absolut, sunt fascinat, sunt super entuziasmat de site-ul ăsta. Asta îi spune alegeri parlamentare 2016.ro deci astăzi, când aveți uh, 5 minute libere, intrați pe un calculator și tastați VVV, nu știu ce, alegeri parlamentare 2016.ro Păi și ce faceți, <gâng> site-ul ăsta, alegeri ce au făcut parlamentare 2016.ro? Au luat toți candidații care sunt pe poziție eligibile adică, Deci care au o șansă Da, care au șansă să intre, că sunt mii de candidați Dar uh -huh. au analizat 746 de candidați cu șanse Și dintre ei au descoperit că 352 de candidați, deci aproape jumate, ceva mai puțin de jumate, dar pe acolo, da? Au diverse probleme penale, de incompatibilitate sau atitudine agresive față de statul de drept, adică ideea de justiție și așa mai departe. Deci, cam jumătate dintre candidații la parlamentare de anul ăsta sunt nasoi cu șanse. Așdac cu banul șans. ce facem? Da, cu, nu nu, poți să, nu că nu dai cu banul că problemele nu sunt distribuite egal. A, adică bine, unele partide au mai mult pe, Deci poate să cadă și pe cant. Da. altele mai puțin. Fiecare candidat de aici deci, practic, îți arată harta României Cu toate da. județele așa. Și dai click pe județul În care ai domiciliul de, județul... de reședință doar, nu știu așa. ce Și acolo sunt afișați candidații respectivi Care sunt judecați după trei criterii Integritate, adică probleme penale Incompatibilități, conflicte de interese Și așa mai departe Atitudinea față de statul de drept Adică dacă au avut inițiative legislative De amputare a puterii judecătorei Sau de a unor fapte penale și traseism politic. E că poți să vezi cam pe la câte partide au trecut unii, sunt au ceva experiență. Au pe la toate posibile da, și da, acum da. încep al doilea, a doua tură. Păi da, se, da, se, se întorc. Nu-i nu vorba aia, nu uita de unde ai plecat. Da, se întorc parlamentarele se întorc. călătoare. <laughs> da. Asta e. Și sunt, mă rog. Auză cine este cel mai rău dintre toți? Toți, toți, toți, toți, toți. toți cei mai rău dintre partide, cel mai rău și mai rău stă Alde. Alde Tăricianu. Da, Alde Tăriceanu uh -huh. 72 de candidați dintre cei 101 candidați elegibili sunt în cel țin una din aceste situații. penal, incompatibil în conflict de interese au schimbat două sau mai multe partide uh -huh. da. și după aceea pe locul 2 PMP uh -huh. al domnului Băsescu <laughs> așa, care s-a lăcomit și a absorbit partidul domnului Oprea unde se refugia să o grămadă de domnul după care 52% PSD eu a că psd are o mare performanță în ce sens? Adică numai jumătate dintre candidați să aibă probleme penale și de incompatibilități și de integritate, numai jumătate, mi se, se, se pare că este evoluție. -o o să fac, drag -o o să fac o închetă astăzi în da. partid, ce de ce nu întâmplut? mai sunt pe primul loc? Da, da. Da, și asta e. Deci am trăit să o vedem și pe asta, știi? Partide cu mai mulți corupți decât PSD. Da. Cine ar fi crezut? E adevărat că la PSD or fi mai puțin, dar bă, dar sunt mai figuroși. Uh -huh. Și după PSD cine după mai După PSD-ul cu 43% dintre candidați cu probleme penale, PNL cu 38%, și USR cu 10%. Ouzi, USR-ea ăștia nu sunt noi. Ba da, sunt. Noi. Au, au și <trui> au venit 10% să Au venit și ei. N Am din înțeles la da. Hai că ne orientăm atunci. Deci intrați pe, să mai zicem o dată numele site-ului, alegeri parlamentare2016.ro și dați click pe județul în care vă aflați și vedeți acolo cine candidează. Vă faceți o idee. Reșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.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 Se spune că iarna șoferii români sunt eroi. Se luptă cu șoselele neluminate și pline de nemeți. Evită în ultima secundă porțiuni periculoase de poli. Previn cum ești coliziuni cu îndrăzneți teribiliști. Își despopolesc partenerii de trafic. Patinează! Străbat visculul spre școgea copiilor. Șoferii eroi au nevoie de mașini pe măsură. Mitsubishi Motors, autoritatea japoneză în materie de 4 4 și fiabilitate, oferă anvelope de iarnă ca două la fiecare ASX sau Outlander achiziționat. Te așteptăm în locațiile autorizate Mitsubishi Motors. Smart de la Dr. Hart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 Hei, hai să dau un punct. Mesele care încep cu bine, se termină cu voie bună și complimente. Surprinde-i pe cei dragi și pregătește aperitive la cuptor din ciuperci champignon umplute cu jambon și ouă de prepeliță. Pentru mese festive pline de prospețime, la Lidl ai ciuperci champignon la 3,29 lei, Caserola de 500 de grame. Piața Lidl, prospețime zilnic. Mamă, când ajungem? Mamă, cât mai durează?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 Preună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim! Te așteptăm în mega să vezi ce am pregătit! În perioada 24 noiembrie-7 decembrie ai Tim Bark Cool, băutură răcoritoare necarbonatată 2 litri la doar 3,99 Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Fanta Sprite 2 litri la doar 4,27. Și Și Defiș, șpruna fumată în ulei 150 de grame la doar 4,99 99. Lei. Mega imagine de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Pace, gudene porte, Europa FM. Come and save me before i Fem, bună dimineața, 7 și 33 de minute. Banca Transilvania te invită să asculți Busy Day la Europa FM. Busy Day, bună dimineața, mai siguran. Bună dimineața și bine v-am găsit. Stârnește deja numeroase controverse promisiunea Ministrului Educației de a limita numărul de ore pe care îl petrec copiii din școala generală și gimnaziu, de fapt, doar ea cu temele pentru acasă. E imposibil de pus în practică, domnule, au spus unii, că pentru ziua de mâine un copil trebuie să cumuleze tema de săptămâna trecută de la fizică, cu cea de ieri de la română și cu cea de azi de la mate. Cum va ști, domnule, proful de fizică de acolo o săptămână exact câte va avea copilul de făcut săptămâna asta la matematică? De fapt nu e deloc complicat, stimați profesori, decât dacă ești genul acela de dascăl care nu acceptă nici catalogele virtuale, dar îmi un algoritm care să standardizeze și să evalueze în timp real pentru fiecare clasă timpul necesar pentru realizarea temei la fiecare materie. Dar nu asta e important. Cu adevărat importantă este schimbarea unor mentalități. Iar asta nu depinde nici de softuri, nici de cataloge virtuale și nici de ce mai sperie în general de din România. Busy Day, cu moi seguran, la Europa FM. La clasele primare, acolo unde copiii fac cu o singură învățătoare plus un profesor de religie și unul de engleză, e foarte ușor de limitat perioada de muncă pentru acasă la o oră, așa cum spune ministrul Mircea Dumitru. Deja o învățătoare sau un învățător responsabil știe că jobul său în cei patru ani de învățământ primar nu este să chinuie copiii cu informații mai mult sau mai puțin utile, nici chiar să i obișnuiască cu viața grea din România, dându-le de lucru peste pe program. De fapt, materiile și cunoștințele din clasele primare sunt doar pretextul pentru a educa pe copii să învețe singuri și să facă asta cu plăcere. Nu va mai fi o corvadă după aceea pentru ei să citească sau să scrie două ore în gimnaziu sau mai multe în liceu. De aceea sunt inutile notele în clasele mici, de aceea au și fost înlocuite cu calificative de ceva timp, atâta doar că nu toți educatorii au înțeles asta, și nici prea mulți părinți n-au priceput să fim convinși. Cum adică să-ți placă școala, cum adică să te distrezi, să te simți bine, cum să găsești aritmetica mai provocatoare decât un joc de strategie pe calculator, iar istoria mai interesantă decât un film cu Harry Potter. Cum să-și dorească singur domnule copiii să învețe, fără să-i oblige nimeni, iar dască lii doar să le coordoneze așa această dorință pe care toți ei le-au sădit-o, nu? Pentru a acumula cunoștințe chiar utile mai târziu. Dar cum rămâne cu autoritatea în viață, cu disciplina, e, cum rămâne cu meditațiile, vă întreb eu, benevole sau cu cele impuse, că nu treci dacă nu dai bani sub o formă profesoare X sau profesorului Y. Un copil căruia se i placă școala este azi o întâmplare, să știți, dar nici nu recunoaște nimeni asta și nici nu este nimeni din sistem preocupat de o soluție. Cu excepție se pare, notabilă și mă bucur, însuși ministrul Educației Mircea Dumitru, care a comis se pare tocmai afrontul Suprem ce putea fi adus sistemului s-a băgat în ciorba orei de curs, pe care profesorul este astăzi împărat. Da, reclementarea cantității de lecții pentru acasă este un bun început. Haideți să mai facem însă vreo câțiva pași doriți. Simpli. Reducerea programului, limitarea lui la 5 ore pe zi în gimnaziu și la 6 în liceu. Apoi haideți să facem pe acest program am o nouă programă, iar nu pe necesarul de cadre pentru școală. Apoi haide să dăm acces părinților la ora de curs, dar și la pauză. Uite prin posibilitatea vizionării pe internet, dar cu o parolă. A camerei ce se găsește acum în aproape toate școlile urbane din România, iar apoi să punem și în școlile rurale dacă nu sunt camere. Haide să vadă și părintele ce i face odrasla la școală, dar să poată urmări și cheful de muncă al profesorului, de ce nu? Se sperie cineva de asta? De ce? S-ar putea ca părintele și profesorul să fie stimulat. Să facă o echipă în educația copilului Vedeți cât avem în față pentru a reforma Acest sistem de educație Mai important, zic eu, decât orice din țara noastră Dar deja promisiunea ministrului Dumitru De a reglementa rapid cantitatea de teme Pentru acasă e privită ca un dezastru Oare profesorii chiar nu știu câți copii Fac cu adevărat temele respective Câți le copiază prin pauze Și câți se plictisesc de moarte Cu cantitățile enorme de probleme repetitive Sau jobul profesorului este să plictisească elevul Că mulți s-au specializat pe asta foarte tare, Moise, în această dimineață. Da. Foarte puternic subiectul de astăzi. Asta e subiectul cel puțin al zilei. Se discută de vineri încoace într-una. O să vorbim și noi. Haideți să facem un fel următor. După... Mai dăm un pic de muzichie și da. după aia deschidem centrala 0372 069599. Reluăm declarația Ministrului Educației și vorbim cu voi în câteva minute despre asta, că până la urmă... Voi decideți dacă se face sau nu Vă așteptăm la 0372069599 Iar pe Moițel așteptăm La 1 și un sfert cu România în direct Pastila Busy Day v fost oferită de Transilvania Banca oamenilor întreprinzători Europa FM Pe aceeași frecvență cu tine 7 și 38 de minute, puțin trafic în această dimineață. Atenționări de la centrul Infotrafic, șoferii care se deplasează pe segmentul Traian-Voia-Timișoara la autostrăzii A1 și pe autostrada A6 dinspre Lugoș către A1 sunt sfătuiți să fie atenți. Pe aceste porțiuni s-a format polei, motiv pentru care trebuie să adapteze viteza la condițiile meteo și să mărească distanța de siguranță între vehicule. Echipajele de dezăpezire au fost trimise deja în zonă, iar drumarii acționează cu material antiderapant. Din vestul țării ne mutăm în capitală Vă reamintim astăzi în București de la ora 17 Are loc inaugurarea Arcului de triumf Recent consolidat și restaurat E de așteptat ca în zonă să se circule Îngreunat, așadar șoferii sunt sfătuiți Să fie atenți dacă după amiază vor trece prin zonă Dacă sunt probleme în trafic Le așteptăm prin WhatsApp La 0728 111222 Să le spunem mai departe În direct la Europa FM Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol Carburantul care protejează motorul. S-a nimerii s-a făcut, așa a fost nuțit și iasă povestea, așa cum e ea are juleta lui, asta e povestea asa or și cui, așa e viața careu va fi așa, Ier ca și ați pâine sau Regăsesc acum noi Și ne privesc râzând ne Așa s-a nimerit Ne iubim Așa ne a fost dosit, Și iată povestea Așa La 7 și 42 de minute, orice Romeo are Julieta lui, orice materie trebuie să aibă niște teme. Mm -hmm. Mă gândesc. Deci, să vă citesc un lucru. Zice așa. Citez. Să lăsăm deoparte ipocrizia. Noi, oamenii maturi, așteptăm vara ca să ne relaxăm, să ne odihnim. Iar mm -hmm. o elevă sau un elev care are 7, 8, 9 ani, 11 ani, trebuie să lucreze în continuu, în așa fel încât în septembrie, când ajunge la școală, să nu supere pe doamna învățătoare sau pe doamna dirigintă și să vină cu caietul de teme făcute. Iar dacă nu le-a făcut, eventual să mai primească și o notă proastă sau un calificativ prost. Să lăsăm de deoparte ipocrizia. Asta este o declarație a Ministrului Educației, Mircea Dumitru, care astăzi toată lumea așteaptă o să dea un ordin prin care uh, timpul alocat temelor pentru elevi să nu depășească două ore până în gimnaziu. În de fapt, ar trebui să fie așa, la clasa 0, să nu fie teme pentru acasă. După aia, la clasele primare să tot crească timpul, dar nu mai mult de oră. Dacă nu se înțelege chestia asta dintr-o pedagogie naturală, atunci legiuitorul, în cazul de față ministrul educației, dă un ordin prin care spune de pildă că la învățământul primar, la clasa pregătitoare sau clasa 0, nu se dau teme acasă. În gimnaziu, timpul ar trebui să crească până la două ore. Pentru liceu, zice Mircea Dumitru, Ministrul Educației, timpul sigur trebuie să fie ceva mai mare, pentru că deja la liceu trebuie să te pregătești pentru ce urmează și ai nevoie de mai mult timp. Sigur, mai pleci și cu fetele prin parc. Trebuie să ai, trebuie să ai mai mult timp 0372069599, numărul nostru de telefon, hai să vorbim un pic despre asta, pentru că văd sunt tot soiul de păreri pro-contra. să vedem ce ziceți de ideea asta a Ministrului Educației. Răzvan, bună dimineața! Bună dimineața! Salut! Bună dimineața și dumneavoastră! Salutare! Sunt un pic sunt în trafic și mă concentrez un pic și pe livratul copiilor la școală și la grădiniță. ce clasă copiii, mă <tot> Cel mare este în clasa 2, cea mică este la Creșo încă. ce drăguț! Da, acum vreo 15 ani asta voiam să spun, am cochetat cu ideea de profesor, fiind de da. un an de zile am fost profesor de engleză și informatică da. și am descoperit am cu descoperit suboare că programa este nu proastă, ci foarte proastă. Înainte de a preda limba engleză, trebuia să predau limba română. Da. Adică da. trebuia să mă concentrez pe gramatica limbii române, iar la informatică trebuia să fac fizică. Da. <laughs> Înainte, pentru ca elevii mei să înțeleagă uh, ce anume se predă. Bine, asta a fost un an de zile, iar acum constat că sunt depășiți de situație. Ca părinte, nu înțeleg temele care se predau. Nu au nicio noimă, nicio logică. Vezi, poate că în cazul ăsta, că... mă gândesc că în cazul ăsta. Poate că proporția aia e absolut uriașă de analfabeți funcționali din România, 42% dintre elevii de 14-15 ani. Citesc, dar nu înțeleg. Da, nu înțeleg ce citesc săracii de ei. Am senzația că nu este neapărat pentru că sunt ei proști săracii, ci pentru că școala este așa, a devenit școala română, să nu ne mai ferim de cuvinte. Vorba Ministrului Educației, să terminăm cu ipocrizia. E așa un meșteșug de tâmpenie școala asta în care repetă la nesfârșit lucruri de neînțeles încât firește că își pierd interesul. Cristian, bună dimineața, Cristian. Bună dimineața, băieți. Salut. Bună dimineața. Da, ce zici? Uh, situația nu este chiar așa cum o vede domnul ministru. Da. Pentru că uh, programa școlară vine de la minister, da. prin inspectoratul școlar. Uh, această programă școlară este impusă. Profesorul este Bun. un executant acolo al unor norme impuse de către angajator. Ajatorul fiind ministerul. Da. Deci atâta timp cât uh, tu ai examene, vorbesc de clasa 8, -a, da. în care media, punderea mediei este 20%, examenul de capacitate sau cum se mai numește acum, este 80%, cum poți tu să impui cât timp să aloce copilul? N-ar putea Schim? să învețe mai mult în clasă? Întreb. Ar putea să învețe în clasă mai mult atâta timp cât schimbă programa, cât schimbă uh, ei, modelul de predare uh -huh. sau, de, sau cerințele. Da. Nu pot să impui, dar așa ceva este absurd. Este ok, Am fază fără, fără temei. Iată cine ce zice cineva mai strâng și diverse comentarii de pe Facebook. Cineva spune așa pe Facebook. La șase materii pe zi. Tema pentru fiecare materie ar trebui să dureze 20 de minute ca să se strângă până în două ore, ceea ce este o imposibilitate. Da, domnul Zafio, mai luăm vrea. vrea să vorbim, da. Ana, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Eu am o fetiță în clasa șasea în Iași la o școală foarte bine cotată și pot să vă zic că copilul meu îl prinde ora nouă cu teme, ceea ce mi se pare e enorm. 70 da. de exerciții de pe o zi pe alta la matematică e mult, dar bine, doamna spune că se fac într-o oră. Dar da, măcar, într măcar are medii mari? adică. Fetița mea, da, învață bine, fiindcă e circuncioasă ea, dar vedeți, doamna... nu mai poate. Da, doamna. dar nu e normal. Nu, normal. nu, -i nu, -i nu -i normal. e normal. Și chiar dacă ne spune acum două ore Două ore, va zice domnul profesor de matematică că el termină exercițiile în 10 minute, dar copilul le va termina în două ore doar la matematică. Da, nu seama cum se pot coordona. Adică ce o să facă profesorii o să vorbească între ei și o să spună, ai, de tot o temă de nu 20 de minute de Sau Nu înțeleg. În clasa 7 am avut o profesoară de geografie, doamna Mehedinți, care la un moment dat a abandonat cam ce era în carte și mm -hmm. a zis, fiți atenți, Împărțim caietul în două, mă rog, nu o să explic totul acum și o să facem, după cum vă spun eu, jur că a fost minunat și că de geografie erau cumva un profesor cu un pic de curaj. Exact. Andrei, și eram înainte de 89. Andrei, bună dimineața! Bună dimineața, domnilor! Bună dimineața, Românie! Bună dimineața! Din totdeauna mi-am dorit să spun asta la radio. Da, foarte Iată! Tadam! Așa, n-am să vă spun cu o voce de fumător pe piept. Da. cu ministere, cu parlament și cine decide, cine nu decide. Vă spun în felul următor. Frații mei sunt lucrători, lucrează în Belgea. Sistemul lor da. de învățământ este cumplit de mișto. Da. Au fost frații mei la școală, cu copiilor. Da. Uh, bun jur, bun jur. Uh, doamnă, spuneți-mi, vă rog, de unde să cumpăr cărți și caiete? Da. Și profesoara a rămas uimită. Le-a spus, doamne, nu se întâmplă așa ceva la noi. Noi vă dăm tot. Uh -huh. După ceva timp, uh, Într-una din zile a vrut să-l verifice pe copil Dom'le, dar tu faci și tu ceva, teme acasă? Da. A întrebat profesoara Bun jur, da. bun Madame, copilul, tip garson, nimic? Și teme? Da. Și zice Le nu, domnule, stați da. Da. Uh, nu domnule, stați liniștit Nu domnule, stați liniștit Maxim 5 Relaxe. minute teme maxim 5 maxim, minute teme. Da. Uite al cineva, zice pe Facebook. Mulțumim Andrei. În Irlanda, de exemplu, în școala primară, adică până în clasa 6-a, cum în Irlanda, timpul alocat temelor e maximum 45 de minute, stabilit tot prin lege. N-ar plăcea să stăm de vorbă mai mult, dar uita, A ce faci, gata? Cu Draga, încă vă rog câteva secunde, bună dimineața. Alo. Alo, salută Engroisor. Draga bună. Bună dimineața. Refertor la teme și la cadre didactice foarte corect să nu se să se reducă numărul de teme da, am înțeles, draga, mulțumim, am înțeles punctul tău de vedere, din păcate te auzim îngrozitor. Mai am mesaje de citit, of, sunt multe. Iată ce zice, zice Corina, spune așa, am un copil în clasa 11, astea sunt mesaje de pe Facebook, încă o dată. Mate Info, Bilingv Germană, 6 ore de germană pe săptămână și trebuie să facă meditații pentru a lua un atestat în clasa 12, e strigător la cer. Are 29 de ore la școală pe săptămână, unde nu face mare lucru, și un total de 8 ore meditații, Punem la socoteală și timpul petrecut pe drum. Îmi este frică să fac socoteala. Munciște mai mult decât mine la serviciu. Asta e mizerie, nu e școală. Și aici vorbim de un copil care vrea să învețe. Ce facem cu unul care trebuie împins de la spate? Eu o bătaie de joc. Și apropo de asta, e o problemă veche, trebuie rezolvată într-un fel. Altcineva spune așa. Ordinul acesta există deja de 17 ani, din 1999, dat de Ministrul Vremurilor de atunci, Andrei Marca. Marca, 2-3 ore maximum pe zi. Nu că nu ține nimeni condim. Dom'le, au și uitat că cineva a dat un ordin, deci problema asta trenează de cel puțin 17 ani, dacă e să o luăm după data ordinului dat de Andrei Marga pe vremea aia. deci de cel puțin 17 ani s-a mai gândit un ministru, Domnule, nu e în regulă ce se întâmplă. Deci e bine, în țara asta de e o bine. O dată la 17 ani e bine. O dată la două decenii ne gândim că poate a venit momentul să lăsăm ipocrizia deoparte, da? parte deci să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 Cum ajungi de la 20% la... 50%? 50%! aceasta întrebare întrebarea în business. Acum ai și răspunsul.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 Clăparii? Curățați Chiurile Lustruite Rezervarea Deja făcută Mașina Echipată pregătiți te din timp să te bucuri de iarnă În perioada 1 noiembrie 30 decembrie La Renault Service Anvelopele de iarnă Tigar sunt la maxim 145 de lei TVA inclus Iar la patru pneuri achiziționate primești un set gratuit de huze pentru acestea Detalii în rețeaua Renault și pe www.renault.ro. Ah!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 Ții momentul ăla când faci revelionul la tine cu câțiva prieteni, dar se strâng vase ca la restaurant? Vino la Dedeman și ia-ți Paxton 78 pe 435 cm cu doar 399 de lei. Dedeman. Dedicat planurilor tale. Ai dubluri la magneții propoziți ce? Da! P de la pozitiv și se de la sănătos. Wow. Îți dau la schimb R de la rezistent și le de la liber. Vrei? Da!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 pe măsura spațiilor mici și a așteptărilor mari. La Imag, electrocasnicele Bosch au reduceri de până la 40%. Cumpără acum mașina de spălat vas incorporabilă Bosch cu 12 seturi, 5 programe, 3 funcții speciale, casa a plus, plus la doar 1499 lei. Bosch, tehnică pentru o viață. Imag. Mergeți înainte, opriți, mergeți înainte, opriți. Așteptați să se elibereze intersecția. Fan Curier prezintă O zi obișnuită.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 Pentru fiecare dintre noi, luxul înseamnă altceva. Dar de sărbători, luxul de a petrece timp alături de cei dragi este cel mai important cadou pe care l-ai putea oferi. Pentru că dăruiești, meriți să fi surprins la Lidl cu somon sălbatic de lux la 29,99 lei 700 de grame și brânză Camembert de lux 8,99 lei 250 de grame. Cum produse de lux și intră pe surprize.lidl.ro să vezi ce poți câștiga. Lidl, meriți să fi surprins!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 de Tomescu. Lucrez la fundeni, sunt anestezistă reanimatoare. Suntem într-o eternă competiție cu anesteziști față de chirurgi, pentru că ni se spune întotdeauna că bolnavii nu se opereze, nu să adoarmă no. <laughs> Și atunci ne-am propus și varianta chirurgia fără anestezie. Sunt Andreea Esca și sunt la radio la Europa FM. La radio sâmbătă de la ora 12 cu Andreea Esca la Europa FM. Alege povești pentru oameni mari. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi. Europa FM este ora 8. Ioana Brăstur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vremea se va răci astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord și în centru, unde local vor cădea precipitații predominant sub formă de ninsoare. În celelalte regiuni cer acoperit, iar spre seară vor fi ploi și trecător la Poviță sau ninsoare la Muntele Maninge. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 1 și 9 grade. În capitală, mai ales spre seară, vor fi precipitații sub formă de ploaie, dar trecător, posibil și la poviță, maxima nu trece de 8 grade. Gripă aviară la Constanța, o tulpină a virusului, a fost depistată la o lebă de găsită moartă. Direcția sanitar-veterinară a luat măsuri severe de biosecuritate, susține reprezentanții instituției. Virusul H5N8, cel care provoacă gripa aviară, a fost identificat în mai multe țări din Europa, printre care Olanda, Ungaria, Austria, Germania, Polonia și Elveția. Vicepreședintele ANSVSA Mihai Ponea a declarat pentru agenția de știr Mediafax că o tulpină a virusului gripei aviare a fost descoperită la o lebă de moartă. Rezultatul analizelor a fost pozitiv, motiv pentru care s-a format o zonă de supraveghere și protecție. Vor fi controlate toate gospodăriile din zonă, fermele de păsări, dar și târgurile. În plus, nicio pasăre nu va mai pleca fără control sanitar-veterinar, susțin reprezentanții ANSVSA. Amintim România se află în stare de alertă de săptămâna trecută când autoritățile din Ungaria au dispus sacrificarea păsărilor existente în apropierea focarelor de gripă aviară din două localități. Cel mai apropiat focar a fost identificat la 10 km de țara noastră. Atenție la dulciurile pe care le cumpărați pentru moș Nicolae. Verificați cu atenție. Etichetele recomandă inspectorii de la protecția consumatorului. Șeful Autorității Naționale din domeniu este Silviu Angel. Trebuie să fim atenți și foarte atenți la, la dulciuri. Eticheta de produs trebuie să conțină alergeni. Dacă știm că copilul nostru sau noi suntem alergeni la un anumit tip de produs, ne uităm pe eticheta de produs, acesta trebuie să fie bolduit sau scos în evidență față de celelalte ingrediente. Nu vă lăsați păcăliți de ofertele care prezintă un produs gratuit la unul cumpărat, mai spune șeful ANPC pentru Iaștefe. Să fim atenți la practicile comerciale incorecte la publicitatea înșelătoare, să știm că nimic pe lumea asta nu este gratis și dacă vedem un produs că este cadou sau este 1 plus 1 gratis sau 3 la preț de 2, să ne uităm cu atenție care este prețul, să mulțim cu numărul de unități din pachetul respectiv și să ne dăm seama dacă într-adevăr este cadou. Atenți, trebuie să fim și la vinul pe care îl cumpărăm pentru sărbători. O travă la pahar este ceea ce a vândut timp de 2 ani un bărbat din Franța care producea un așa zis vin de panciu, fără ca licoarea să fi văzut măcar o bobă de strugure. Băutura avea coloranți peste limita admisă. Transmite Claudia Toader. Bărbatul aflat la volanul unei autoutilitare a fost tras pe dreapta de poliție pentru verificări. 700 de litri de vin roșu de masă transporta acestea, iar licoarea era produsă la străoane, unde bărbatul deținea legal un antrepozit fiscal. Poliția avea însă indicii că vinul nu ar fi tocmai bun, așa că au fost prelevate probe pentru analize. Rezultatul analizelor a arătat că licoarea vândută ca vin nu avea nicio legătură cu strugurii. Apă, alcool, zahăr, arome și colorant în exces este ceea ce a folosit Băutura era improprie consumului, întrucât avea coloranți sintetici și o aciditate volatilă peste limita maximă admisă. Din Vrancea, Claudia Toader, Europa FM. Podul de la Gigi este redescris astăzi circulației. Șeful companiei de drumuri, Cătălin Homor, a inspectat ieri șantierul lucrărilor de reabilitare a construcției care traversează canalul Dunăre-Marea Neagră. Au început în urmă cu șase ani iar restricțiile de circulație au perturbat circulația spre mare, situată la kilometrul 9 al drumului național 39. Podul de la Gigi face legătură cu localitățile și stațiunile din sudul litoralului. Mii de persoane au protestat ieri în capitala Italiei, nemulțumită de reforma constituțională propusă de premierul Matteo între altele în viitor ar avea nevoie doar de votul de încredere al Camerei Deputaților. De 1947 încoace, la conducerea Italiei, s-au perindat numai puțin de 60 de guverne, ceea ce a destabilizat viața politică din peninsulă. Modificarea Constituției va fi supusă votului duminica viitoare, atunci va fi organizat un referendum. Știrile se opresc aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru, știrile eurofm.ru. mulțumim! Sport Luca Bastia! Bună dimineața! Argentina a câștigat în premieră Cupa Davis după ce a învins în finală Croația. Sudamericanii s-au impus cu 3-2 la Zagreb unde Federico del Boni s-a câștigat meciul decisiv împotriva lui Ivo Carlovici, scor 6-3-6-4-6-2. Croația a condus cu 2-1 după meciul de dublu de sâmbătă, dar ieri Juan Martin del Potro a egalat situația după o victorie spectaculoasă în fața lui Marin Cilici care a condus cu 2-0 la seturi. Argentina a mai jucat de patru ori finala, ultima oară în 2011, dar nu câștigase niciodată salatiera de argint. FC Barcelona a remizat în deplasare la Real Sociedad 1-1 și s-a îndepărtat la șase puncte de mare a rivală Real Madrid. Bastia au deschis scorul în minutul 53, iar Messi a egalat după doar 5 minute, dar Barça a mai trimis un singur șut pe spațiul porții adverse, deși nu au lipsit nici Suárez sau Neymar. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Urmează Republica Fantastică România. M-a așteptat și pe mine că curios, mă duc până în fundul curții aici și mă întorc imediat. Știu că e fric și că da, stiinem pomii. Eu, Romai, veam. Pe aceeași frecvență cu tine. Și Cristina Aguilera, Move Like Jagger Irina Rimes, vine în garajul Europa FM Peste fix un ceas Rămâneți cu noi, are Dita mai trilogia De arătat și de încântat Republica Fantastică România O trilogie de arătat? Da Aș vrea să văd asta. <laughs> O să o vezi în garaj <laughs> Coborâm împreună Bine Să ne ocupăm un pic de țărișoara noastră Mai Dragă. precis de, de ceva ce se întâmplă în Dolj da, o situație cu totul absurdă în Dolj, Deci, aici copiii merg la o grădiniță Cu toaletă în curte Zic colegii de la știrile ProTV Care sunt niște delicați Noi îi spunem ce e ea de fapt Latrină Să nu ne mai ascundem după tufiș, <laughs> Cum ar veni Dar în timp ce clădirea nouă adică deci în, au și clădirea nouă În care sunt grupuri sanitare la fiecare sală de clasă E nefolosită. O păstrează pentru mai în gol. Da, de că dacă ar folosi, nu ar mai fi nouă. <laughs> da. Bă, de aia e Republica Fantastică România. Ce, fără astfel de știri, ce ne-am face noi la ora 8 și 10 ce am da noi aici? O piesă. Da. Deci se întâmplă în Comuna Braloștia Braloștița, pardon, din nordul Județului Dolj. 3600 de locuitori, 99% dintre locuitori români, 97% ortodox și așa mai departe. Aici există o clădire veche de aproape un secol, cam șantalie așa, fără grup sanitar, așa, și tot aici mai există și o clădire nouă, nouță, construită la standarde europene. Știți deja unde învață copiii, că v-am zis, în dărăpănătură. Uh -huh. De câte ori au nevoie la toaletă săracii, copiii, însoțiți de cadrele didactice, fac excursie prin curtea școlii către. Latrina. Organizată, zic organizată Dacă n-ar fi în braloștița și n-ar fi, cum am zis, 99% dintre locuitori români, am spune că este școală nemțească. Da, da, da, și da. la pipi se merge organizată. Dar nu. În tot acest timp, copiii care nu simt nevoia, rămân singuri, sau în cel mai fericit caz, supravegheați de femeia de serviciu. Acum... Nu știu dacă ăsta e cel mai fericit caz Adică formularea cel mai fericit caz Dacă n-ai interacționat niciodată cu femeia de, la, de serviciu de la școală Ai putea să crezi asta dar femeia de serviciu de la școală terorizează toată școala Cred că și directorii este frică de femeia de serviciu De la școală Când spală doamna de serviciu Culoarul, s-a terminat <coughs> Nu Și că trec... i am reflexul și acum Și de câte ori spală George pe jos Mi-e frică să trec <laughs> Da, da, da, și mie mi-e frică deci... <laughs> Bun, revenind Reportajul făcut de ProTV Directoarea face turul clădirii noi Și zice, aceasta este grădinița cea nouă fiecare sală are grup sanitar propriu, calorifere, calculatoare și mi-aduc aminte de reclamaia. aia. dar n-am, voi. Clădirea <laughs> nouă așteaptă de atâta vreme să intre în exploatare încât centrala termică mai are o lună și iese din garanție. <laughs> Se de ce toată povestea asta? Pentru că problema e pasată între primar și director. Nimeni nu e lămurit. Cine trebuie să obține, de fapt, autorizația de incendiu? Oricare. Lipsește autorizația de la inspectorul pentru situații, inspectoratul pentru situații de urgență, dar sunt promisiuni din Belșu. Toate bine. Silvica Sârbu, director la Școala Generală din Braloștița, zice: Am purtat o discuție cu primarul. Mi-a promis că pe 6 decembrie o să am documentația gata pe care o iau și o duc la Inspectoratul de Securitate. Este cadou de moșnicul Nicolae. <laughs> exact, exact. Deci, în sfârșit, sunt promisiuni că exact înainte să iasă din garanție echipamentele de acolo, domne se îndură cineva și face documentația, au stabilit cine trebuie să o facă și o să se obțină, mă rog, autorizația asta și în timp ce oficialii se încurcă în promisiuni, numărul copiilor din Braloștița care merg la grădiniță scade de la an În 2014 erau înscris 60 de copii, acum numărul lor s-a înjumătățit. Dar... Nu, nimic nu se pierde, totul se transformă A crescut numărul de copii români La grădinițele din Spania și Italia deci, Adevăr, să fim liniștiți Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu La EuropeFM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 Știi momentul ăla când nu știi ce să-i cumperi de Crăciun, dar îți amintești că îți dorea mobilă nouă în bucătărie? Vino la Dedeman! Și iată bucătărie Elize Venghe cu doar 369 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale!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 la electrocasnicele hotpoint. Comanda acum de pe EMAG, mașină de spălat vasă incorporabilă hotpoint cu oxigen activ clasă A plus cu 13 seturi, 6 programe și 5 ani garanție la doar 1249 lei. Recontrolul controlul asupra casei tale! EMAG!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 mult trolimania!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 Produs disponibil în farmaciile Sensiblu. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Transformați bucătăria în spațiul preferat din casă. La Emag, incorporabilele Electrolux sunt acum cu până la 25% mai accesibile. Comanda acum pachetul promoțional de incorporabile Electrolux format din cuptor electric cu autocuratare catalitică, plus plită pe gaz cu curatare din fontă și 5 ani garanție la 1599 lei. Reinventează spațiul cu soluțiile flexibile Electrolux. Emag!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 Preună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim. Te așteptăm în mega să vește ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai Velpitar, biscuit digestiv 60 de grame la doar 99 de bani. Dr. Gerard, biscuit cu cremă de frișcă și lămâie sau ciocolată 36,6 grame la doar 79 de bani. Și rum, bomboane cu cocos 175 de grame plus 25% gratis la doar 899. Mega imaj de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale. Cea mai bună muzică. Europa FM. Aș vrea să îmi dai ce nu mai am. Aș vrea să îmi dai un topogan. Aș vrea să-mi cânti de noapte Și să-mi prins părul într-o pat Citește-mi iară dintr-o carte Aș vrea plimbare cu tramvai Aș vrea ca caise dacă ai Aș vrea padă de trei metri o casă mată, kilometri Aș vrea puțină mentă Tune in my butt. Dă-te jos acum din nu, Te așteaptă o treabă de făcut Și multe alte legi ori sta Ori sta acum în grija ta Te grijile Nu mama, să dați like, să lăsați un A fost o mare super hit de la Delia 8 și 27 de minute Apropo de mare, avem un Smart TV cu diagonală mare. La concursul nostru alegeți să fii Smart la Europa FM. Înscrierile încep acum, 8 și 27 de minute, prin SMS cu tarif normal la 1.769. Scrieți Smart, numele vostru și orașul. Localitatea în care ascultați Europa FM, și uite așa poate ajungeți în direct cu noi, avem doar o singură afirmație, trebuie să ne răspundeți cu adevărat sau fals. 1.769, trimiteți un SMS sau câte vreți voi uh, acolo în care să scrieți... Smart, numele și orașul în care ascultați Europa FM. Țin trafic la 8:27, atenție dacă circulați în județul Vâlcea, Centrul Infotrafic anunță că pe drumurile naționale din județ este ceață. Șoferii trebuie să fie prudenți pentru că vizibilitatea este redusă pe locuri sub 100 de metri. Pe de altă parte, în județul Prahova, pe DN1 în zona localității Cornu, traficul rutier a fost restricționat pe prima bandă a sensului de mers Brașov-Ploiești. Măsura a fost luată din cauza surpării acostamentului pe o lungime de aproximativ 30 de metri, în zonă instituită restricții de viteze de 70 de km la oră. Dacă sunt probleme în trafic, dați-ne un SMS la 0728 111222. Înselec că traficul este blocat la 3 km de Alba Iulia. Nici niciun polițist pe șosea. E mesajul care a venit în această dimineață de la unul din ascultătorii Europa FM. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. But all the damage she's caused is unfixable Every 20 seconds we repeat her name But when it comes to me I'm invisible But you gotta know Small things also count You better put your feet Don't you count on me? Don't you count on me? și 32 de minute, coborăm în garaj imediat pentru Irina Rimeș live în deșteptarea. Mm -hmm. Poliția din Constanța vrea patrula vecinilor. Cum patrula vecinilor? Coach. Așa e, un concept american. Ca că e un joc. Nu, patrula vecinilor, să facă oamenii patrule prin oraș. Bă, ceu în Constanța, mă întreb? A, dacă vrea poliția de acolo. De sărbători. Eu am văzut asta în Texas, funcționează. Mă rog, cred că funcționează. E un concept american inventat la un moment dat prin anii 60, mă rog, se fac vecinii, fac niște patrule dintr astea așa și merg prin cartier și semnalează la poliție, sună la poliție dacă văd ceva suspect. Ca să nu se întâmple cum s-a întâmplat în singura casă. 1, 2 și 3. Da. A, o pro Iardă filmul ăla, singura acasă. Și iar o să fac. Estea căta oară, nici nu mai contează, mă ușio. <laughs> Pe bune, ia 15 oară, deci da. a devenit precum hrușcă. Deci, <laughs> deci pro TV... singura casă acasă la chestia asta, e precum hrușcă, la fel și hrușcă. Deci nu se întâmplă nimic în filmul ăla. Te întreb în fiecare an, poate că oamenii se uită cu speranța că de data asta se întâmplă. Sporgătorie, nu o să mai fie de proști. Și <laughs> o să reușească să fure ce au de furat din casa aia care e apărată de un puș de cât să avea atunci. Da, puțin. Între timp Dar, în fiecare an rămân la fel de proști, de 15 ani încoace și oamenii se uită tot așa. Eu altă explicație nu găsesc. Deci dau de 15 ani filmul ăsta, cred că de 15 ani îl dau. No. Și de fiecare dată face recorduri de audiență. Deci a venit o, a devenit o tradiție. Cum e masa de Crăciun cu familia Zang. și după aceea ne uităm la singura casă. Ha-ha și acum ăla o salune ce? pa-ha-ha și o să se trezească cu nu pe față. Și după aia ascultăm aceleași colinde ale lui Hrușcă Auzi, pe care le ascultăm le... de 173 de ani încoace. Am senzația că te Și de și tu de câteva ori la el dacă îl știi atât de bine. Cum îl mai cheamă? l am văzut filmul ăla de două, 3 ori, n-am avut încotro. <laughs> deci cum îl mai cheamă pe domnul Hrușcă? Ștefan. Ștefan. Da. Deci, domnul Ștefan Hrușcă este nimic de zis. Și știi că și Hrușca vine în fiecare păi an asta de spun. cu aceleași colinde. Mi se pare cel mai tare artist în viață, posibil. El a nimerit nișa asta, el s-a nișat așa. Eu sunt omul care aduce colindele. Așa e. Sunt aceleași. Când aceleași lucru în fiecare an, în aceeași ordine, nu se schimbă nimic niciodată, mă îmbrac la fel. Deci, el a făcut <laughs> <laughs> A făcut o investiție într-o mițoasă de aia. Fel. Cred că n-am mai dat-o la curățat de 4-5 ani, nu mai de la curățat, că dacă o mai dai la curățat, se destramă, știi? Bun, Deci, și, deci ai investit într-o mițoasă, da. într-o perucă, pentru că are același păr de... Aia e ia lui, măi, e natural. Da. Uh -huh. Lipit. Și Înainte cu, de Crăciun cu vreo două, trei luni nu se spală ca să pară așa lins. Înțelegi? Și cântă aceleași piese, o să enervez, eu sunt convins, știu, o să, foarte mulți dintre voi care mă ascultați, nu vă să vă enervați, dar pe, pe cinstea mea, gândiți-vă un pic la domnul Hurușchi, eu îl invidiez. Băi, asta este ideea de business adevărată. Și cred că merge și cu avionul de la... Nu, biletul se întors la 2-3 euro, eu. pentru că știe exact când o să vină anul următor da, nu, și și cred... ia bilet din timp. Senzația mea este că și a cumpărat propriul lui avion la Genișa. <laughs> da, asta e. Foarte deci, bun. Nu mai nimic de Patrula Vrei vecinilor, mai... dacă vreți, în Constanța, sunați la poliție și vă înscrieți. Am văzut, asta voiam să mai spun, am văzut patrula vecinilor în Statele Unite, în Texas. Am stat într-o vreme în Texas. În, asta în să marginea spun. Că în orașului în Dallas, dacă ați auzit. Și ce mai face Bobby? Pamela? Măi, era o patrulă, în stat ce de În Texas se poartă... E, Toată lumea e mândră care are arme acasă. <laughs> cred că eram unul dintre puțini. Da. Eu și negrii aveam arme. Hai să-ți arăt <laughs> Legal. ce car mi-am mai luat. Da. Și uh, o patrulă din astăzi de texani, Neighborhood Watch, oprise era un negru. Care mm. el, cred că infracțiunea lui era că trecuse pe acolo. Mama mm -hmm. era atât de speriat. S-a <laughs> da. uitat la mine, m-a văzut alb, dar pe, în același timp nu păream de acolo. Adică era să-mi ceară ajutorul... Tu e speranța mea. Dar pe de altă parte alb, Adică să nu-i cer ajutorul că e alb. Dar pe de altă parte parcă nu-i cu aștia, știi? Mm -hmm. mă rog, am plecat, nu știu ce s-a întâmplat, sper ca a supraviețuit. cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Dacă ar fi după mine, aș turna într-un pahar. Până când o să te văd iar, l-aș da tot pe cât că dintre atâția muncii voi. Eu mereu mă întorc la sinei tăi, tăi, tăi. Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia, nu mă mai ia de ea. De mâna cum mă luai tu și era bine, bine, bine, da nu uita ce ne-am promis cândva. Privește în sus și făm cu mâ Cuvânt, cel mai frumos de pe pământ Să te țin pe buze Chiar de-ar fi să tac mereu Tu mă faci să fiu cel mai bun eu Eu, eu Nimeni, nimeni, nimeni nu mă mai ia Nu mă mai ia de ea De mână cum mă luai tu și era Bine, bine, bine, dar nu uita Ce ne-am promis cândva privește în sus și N-ai poți să mor și-am spus că zbor, zbor, zbor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 În sus și cu mâna Vang și Fly Project la Europa FM 8 și 40 de minute. Vlad, să știi că lumea reacționează la acest spui tu vis-a-vis -vis de hrușcă. <laughs> Uh, ha, ha, zice cineva <laughs> Ștefan Bănică îi urmează lui Hrușcă Va fi următorul Hrușcă Mă, nu cred că Ștefan lansează câte o piesă de Crăciun nouă în fiecare an uh -huh. Adică măcar completează repertoriu Problema cu Ștefan e că dacă își pune o mițoasă de aia pe el Nu se mai vede deloc <laughs> <Dispar>. <laughs> Și mai un mesaj da. nesemnat Nu știu de la cine e Îmi strici tot cheful de a merge la concertul lui Hrușcă N-a mai luat și bilet Nu, dom'le, mergeți la concert e... Mergeți, e plăcut <laughs> E frumos Merg Alege să fii smart și în această dimineață Avem un Smart TV pentru un ascultător Europa FM, mergem în Timișoara V-a plăcut la Timișoara? A? Foarte frumos la Timișoara, îmi place de mor la Timișoara Alina e din Timișoara, bună dimineața Bună dimineața bună, bună. Bine venit Alina, ce faci? Foarte bine în... Ascultăm. În ce zi are rușcă concert a, la -a Timișoara? gata a, Nu știu, nu Ca să știm Oh, putem să mergem și noi în turneu cu el. Alina, avem și astăzi un Smart TV pentru tine. Avem trei domenii, îți alegi unul. Te gândești bine, da? Ce te avantajează? După care okay. am o afirmație, trebuie să-mi răspunzi din 8 secunde cu adevărat sau fals, da? În regulă. Perfect, iată atentă. Hai de ales așa astăzi, între cinematecă, fizică și muzică. La ce crezi tu? Um... Te-ai pregătit cel mai bine ce Da, muzica, hai să încercăm cu muzica Ce notă ai avut la muzica în școală? Uh, nu știu, am avut uh, Am avut și note mici Că nu știam să cânt foarte bine la instrument Am înțeles Bine, fii atentă, eu am aici o afirmație Te gândești bine, dar bine de tot Bine de tot La ce spun eu Și-mi și răspunzi, da? Dacă e adevărat okay. sau fals dar Da. în 8 secunde În 8 secunde, da? Fi atentă, Perfect. trebuie să fii atentă. Mult succes. Mulțumesc. Alina spune: Trupa Beatles a avut în componență 5 membri: John Lennon, Paul McCartney, Kid Richards, George Harrison și Ringo Starr. Mm, fals! E fals, Ringo Starr nu era în Beatles. <laughs> oh, my God! <laughs> hai să-i mai numărăm o dată care să ia. Da? Deci cine, hai să stabilim cine era în Beatles. ai zis fals, rămânem la răspunsul ăla, da? Da? Hai okay. să mai vedem o dată. Deci am zis așa. John Lennon era în Beatles? Da, da, era. Era John Lennon. Paul McCartney? Era clar. Da. Kid Richards? Ah oh, nu, asta este. Nu, nu, nu, nu, asta este Rolling Stones. Deci, Kid Richards nu era. <laughs> Ce rău, trei! <laughs> Aia trei <sudest>, <laughs> Deci, Kid Richards a zis că nu era. George Harrison era? Nu, no, nu știu sigur. Mai, dar, mai venea când îl chemă <laughs> Și Ringo bă. Starr Băi, băieții ăștia Ei, să cu tine să știi. Ringo Starr era sau nu era? Nu era, nu era Ringo no. nu era, dar cine era baterist Bine. la Beatles, dom'le? Tândărică <laughs> Băi, no, Băieți ăștia s cu tine Noi glumim să-i Dar știi, pentru că ai Alina. răspuns fals Dar pentru că ai răspuns fals Ai câștigat <laughs> yeah! yeah! Bravo, da. bravo, bravo, bravo Bravo, da, bravo hai să... Nu vreau să cred Dar nici nouă Nu <coughs> e să ce surprins sunt Deci hai să o luăm iarăși Aole, John, Lennon, John Lennon a izcă era da, domnule, da. ai cu John Lennon și cu Mâncarne ne-am stabilit. Și cu Paul McCartney, ăștia doi erau da. siguri. Cu Keith Richards ne-am lămurit în sfârșit. Era, era de la era... Rolling Stones. George da. Harrison era și el cu că s-a prăpădit între timp. Da. Era și el la Beatles. Și bateristul era? Și Ringo Starr... <laughs> nu știu. Nu, știi, Ringo. nu era... știu, Ringo Era L-au luat nu... și pe Ringo Starr. L-au găsit Parcă... pe stradă. A, da, Da. O să mă mai... da. Că trebuie să fie patru și... Uf, uf, uf. <laughs> A fost primul pe care l-au găsit Da, el bătea la tobe Bravo, bravo, bravo Alina Ai, ai câștigat un smart TV Bravo, bravo, da, da Te nu numai bine Felicitări să spui și prietenilor Că ai câștigat în această dimineață La Europa FM Set. nu strică dimineața 8.49 de minute, ascultați Europa FM imediat după nou în garaj cu Irina Rime și trilogia Iubiri Secrete. Asta este. Foarte Între frumos. timp, o glindă oglinjoară. Cine și... e mai grăsuț din țară? <laughs> <laughs> da, N-am mai da, dat de de mult se un gadget. Se <laughs> a, am găsit un gadget interesant. E un căcep, concept căcep, interesant. Căcep. E o oglindă care îți um, cum să spun um, funcționează ca un medic dermatolog Logico. la domiciliu. Adică te-ntreabă unde-i fost nebunaticul. <laughs> nu, Dai fine. pielea așa albă. HiMirror îi spune, costă 189 de dolari, are un ecran LCD de 14 inch și o cameră foto care te scanează în permanență, îți fotografiază pielea și îți analizează tenul. Deci când ești în fața oglinzii, clic, clic, clic, clic, îți analizează tenul și îți oferă sfaturi legate de cum arată pielea și cum ar putea să faci să arate mai bine. Mm -hmm. De deci ce ca un medic, exact cum ziceai tu. Da. Are și buzunar să-i bei plicul pentru. <laughs> da, asta e. Deci îți analizează riduri, ciarcăne, puncte negre, pori toate detaliile care îți dau bătăi de cap la față, e pentru da, Precum colegele de birou. Și da, ele se uită. Da. Ia uite pe aia, vei da. da. la, la colegii e gratis. <laughs> și găsești și ce n-ai. Da, corect. Da. Asta e. Se conectează cu aplicația Android sau iOS. Cine dormi era de ceva să se conecteze. Tutoriale. Evident îți se se recomandă ce produse de frumusețare ar trebui să folosești. A, adică, na, să facă un bănuț. Și compania zice playtech.ro, unde am găsit Tine, va lansa și un cântar inteligent. Asta mi-e frică. Care măsoară care, greutate ce? și procentajul de grăsimiară. A, da, deci cântarul inteligent o se facă mișto de tine, <laughs> dacă nu pășești greutate. Cevași grasule! <laughs> Da-te mai la o parte, aoleu, mă doare și alilii! Când ești mic, lumea îți pare mare. De asta îi pe cei mari să aleagă pentru tine. <laughs>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 Pe măsura spațiilor mici și a așteptărilor mari La Imag electrocasnicile Bosch Au reduceri de până la 40% Cumpăr acum mașina de spărat vase Incorporabilă Bosch cu 12 seturi 5 programe, 3 funcții speciale Ca să a plus-plus la doar 1499 lei Bosch, tehnică pentru o viață EMAG Ce e mică, mintitică Și face bine la burtică Ceata de probiotice A lui Happy Flor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 Ioana Brustur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana. Bună dimineața. Bine v-am găsit la știri. Zona de munte a județului Suceava se află sub cod galben de viscol până după amiază la 14 la altitudini de peste 1700 de metri. Vântul suflă cu 80-90 de km pe oră, în zăpada. Vremea se răcește astăzi în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în nord și centru, unde local vor fi precipitații predominant sub formă de nisoare. În celelalte regiuni era acoperit, iar spre seară vor fi ploi și trecători la poviță sau însoare la munte Vaninge vor fi cuprinse astăzi între 1 și 9 grade în capitală, mai spre seară vor fi precipitații sub formă de ploaie, dar trecător posibile și la poviță. Maxima nu trece de 8 grade. A fost protest ieri la Satu Mare, în fața Spitalului Județean, aproximativ 150 de oameni cu măști chirurgicale pe față au protestat față de moartea unui tânăr tehnician dentar, despre care se crede că a fost tratat greșit de medici. Doctorii Spitalului sunt acuzați de malpraxis, motiv pentru care conducerea unității medicale a început o anchetă internă. Cazul este cercetat și de poliție. Ciprian Ioana în urmă cu o săptămână, polițiștii au descoperit într-o stație de autobuz un tânăr căzut la pământ. A fost dus la spital unde medicii l-au diagnosticat cu intoxicație alcoolică și l-au trimis acasă. Însă, la doar câteva zile s-a dovedit că suferise o lovitură puternică la cap. Decesul a fost constatat pe data de 25 noiembrie, însă apropiații bărbatului susțin că el s-ar afla în moarte cerebrală. Aproximativ 150 de oameni au afișat în fața spitalului mesaje precum indiferența ucide și resemnarea ucide. Inițiatorul protestului este medicul călin Culci. Avem un tânăr care, din punctul nostru de vedere, și e împărtășit și de unele cadre medicale, s-a făcut un mal praxis. și de asta suntem aici. Dorim să aflăm adevărul legat de moartea acestui tânăr. Managerul Spitalului Județean din satul mare, Marcela Papici, a ieșit pentru asta de vorbă cu protestatarii, cărora le-a promis că dacă există vinovați, aceștia vor fi trași la răspundere. Am aflat despre această manifestare exact de călărețele de socializare și din presă. N-am cum să mă transform în instanță de judecată, pentru că doar o instanță poate să decide cine e vinovat. Da? După acest incident au fost deschise două anchete, una a spitalului, iar cealaltă a inspectoratului județean de poliție Satu Mare. Pufuleți în în vin au adus o fetiță de numai un an și trei luni în coma alcolică. Este concluzia doctorilor de la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași. Și medicii atrag atenția, sunt dese cazurile în care copiii primesc pufulesc cu alcool ca să doarmă mai repede. Aflăm detalii de la corespondentul Europa FM, Violeta Cincu. Un apel la 112, o fetiță de un an și trei luni din comuna Miroslava, județul Iași. Din primele informații telefonice ale rudelor convulsii, diagnosticul medicilor a fost însă unul dur, intoxicație cu alcool. Femeia care are grijă de copil ar fi recunoscut că i-a dat pufuleți în muiați în vin casa, să mai ușor. față față cu întrebările medicilor și asistenților sociali, familia care are grijă de fetiță a găsit alte explicații caracterizate ca fanteziste de doctori. O frecție cu oțet. Fetița și-a revenit, dar mai rămâne spital câteva zile pentru monitorizare și tratament de specialitate. De la Iași, Violeta 5, Europa FM. Toate ușile de acces din stațiile de metro vor fi deschise. Este una dintre măsurile luate de Metrorex după ce compania a primit noi amenzi de la ISU, pentru că nu poate asigura ieșirea călătorilor din subteran în siguranță în caz de urgență. Cei de la ISU București au dat amensi Metrorex 13.500 de lei. Au fost găsite nereguli atât în stații, în spațiile comune, perioane și pasaje, cât și la nivelul ieșirilor către subteran altă ordine de idei, Ministrul Transporturilor Sorin Bușe a reconfirmat pentru al doilea semestru din 2017 termenul de finalizare a lucrărilor la secțiunea râul Doamnei Eroilor, din magistrala 5 de metro, care va lega cartierul drumul taberei de centrul capitalei. Ridicarea imunității parlamentare lui Eugen Beginariu la vot astăzi în plenul Camerei Deputaților, Comisia Juridică urmează să elaboreze după prânz raportul privind cererea DNA de începere a urmăririi penale în cazul socialdemocratului, iar votul în plen este programat după la 16. la Însă șansele ca la ședință să fie vorum sunt minime în condițiile în care deputații sunt în campanie electorale. Eugen Bejinariu este acuzat de abuză în serviciu în dosarul Microsoft 2. În 2004, când era secretar general al guvernului, acesta a semnat contractul prin care statul a cumpărat licențe Microsoft pentru calculatoare în școli, o afacere păguboasă pentru stat și pentru care mai mulți foști miniștri sunt în vizorul Direcției Naționale Anticorupție. Știrile s-au aici, dar găsiți informații și pe site-ul nostru știrile sport. Capastia. Bună dimineața, Steaua a remizat 0-0 pe -0 teren propriu cu Fece Botoșani în etapa a 17 a ligii 1. Antrenorul Laurențiu Rege a fa amenajat câțiva titulari pentru derbiul de miercuri cu Dinamo și a criticat pe cei care au jucat, în special pe atacantul Tudorie, că nu au concretizat niciuna dintre ocaziile avute. Chiar și cu acest rezultat de egalitate, Steaua s-a distanțat la 4 puncte de CSU Craiova, Gazmetan, Media și și viitorul în fruntea clasamentului. Și Astra Giurgiu a avut de suferit la trei zile după victoria din Europa League, a pierdut cu 0-2 pe terenul ultimei clasate ACS Politimișoara. Sheronii și Enrique au marcat pentru bănățeni, care au părăsit astfel în premieră locul al 14-lea și au devansat-o pe ASEA Târgu Mureș. Astra s-a îndepărtat la șase puncte de play-off, iar antrenorul Marius Ciumudica a spus că s-a acumulat o după un drum de 7 ore cu autocarul de la Viena, Rusca serie a lipsit și Denis Alibec. Urmează, cum spuneam, Miercuri derbiul din Steaua, iar diseara antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, Ioan Andone, va fi invitatul lui Iovidiu Ioan în emisiunea Tribuna 0 de la ora 21. Abia așteptem emisiunea, de asta la 9 diseară, 95 minute, vă spunem din nou bună dimineața. Deșteptarea continuă, coborăm în câteva minute în garajul Europa FM, Irina Dime și acolo vorbim de trilogia Iubiri Secrete și ascultăm uh, trilogia în această dimineață live din garajul Europa FM. Nu la. Eu cu Andrei Sca imediat. Europa e vera. Pe aceeași frecvență cu tine. Iată, în garaj, 9 și 9 minute. În weekend, sâmbătă, la 12, am ascultat la radio cu Andreesca. Iată cine a fost invitată. Dana Tomescu, 50 de ani. Am un copil de 14 ani, Alexandru, un soț super, pe Cristi. Sunt din uh, familie de doctori. Sunt conferențiar la Facultatea de Medicină Generală și sunt cadru didactic de mult. Lucrez la fundeni, sunt anestezistă reanimatoare și îmi place. Poate avem ca anesteziști, nu ca și reanimator, un complex de inferioritate m-am gândit eu de ne tot Da, față atâta, de chirurgi? Față de chirurgi, pentru că uh, ni se spune totdeauna că bolnavii vin să se s opereze, nu să adormă. No. Și atunci le-am propus și varianta chirurgia fără anestezie <laughs> și am auzit că Că să veniți și voi pe da, Exact, ar fi bine, măcar du nani, -nani Exact. Transplantul este op o operație lungă, o operație sângeroasă, o operație cu o traumă hemodinamică. Ca să spun așa, noi spunem că pe pacientul calcă trenul și să știi că așa e. Pentru că în momentul în care ajungi să trebuiască să scoți ficatul, ca să nu sângereze evident, trebuie să faci o manevră care se cheamă clampare de venă cava. Asta înseamnă că, practic, pacientului respectiv, returul de sânge la inimă îi se blochează din partea inferioară a corpului, grosomodo. S-a întâmplat ca în transplant să sângereze pacient 100 de litri, noi avem 5. Uh, nu no. mi-aduc aminte decât că am chemat tot spitalul, s-au mobilizat rezerve de sânge din toate locurile de pământul ăsta din țara că unde au putut să fie accesibile salvări la noaptea respectivă și s-au -au transfuzat 100 de litri, asta înseamnă 400 de pungi de produși, fără sisteme de infuzie rapidă, toată lumea stătea târnată pur și simplu și mulgea pungi, cum spunem noi. Eu sunt foarte bună în mobilizarea în situații de criză. Da, Cât e liniște, că nu știu ce să Exact, nu mă pot vedea Organizându-mă pentru ceva Ce o să mă enerveze groaznic ca e catastrofă în următoarele 5 minute mâine Dar nu pot să le fac din timp Cu o zi înainte Și întotdeauna a fost la fel 9 și 9 11 minute Circulația restricționată la această oră pe singură bandă alternativ în județul Vâlcea, pe DN7, cu Vâlcea, Sibiu. Măsura e în vigoare până joi, 1 decembrie, pentru a se permite executarea lucrărilor de consolidare a viaductului Cârli Gumic. Centrul Infotrafic informează că în zonă se formează descoloane de mașini, așadar circulați cu prudență. Pe DN13C, pe sectorul Vânători, județul Mureș, Cristuru, secuesc în județul Harghita, este restricționată circulația autovehiculilor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 10 tone, din cauza unui podeț avariat de o viitură. Tot din cauza unui pod avariat de o viitură, în județul Suceava, traficul mașinilor cu masa totală mai mare de 7 tone și jumătate, este restricționat pe DN17A, pe tronsonul Vatra Moldovisei, Ciumârna între km 23 și 27. Informațiile din trafic sunt oferite de Efix de la Rompetrol, carburantul care protejează motorul. Europa FM 9 și 12 minute coborâm în garaj, avem de ascultat cea mai bună muzică din 80 până azi, oare? Nu, de azi!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 toți copiii. Ieri a fost, mâine va fi. Azi este cea mai fraș zi. Trăiește ambiții noi, povești noi, bucurim noi. Profită de prospețimea zilei de azi. Caufland are pentru tine oferte fraș: 30% reducere la toată gama de paste făinoase, ciao, pasta și pambac și 25% reducere la toată gama de produse frutia. Kaufland. Trăiește este fresh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 Cum faci toată astea? Cumpără produsele partenere special semnalizate la ro? sau cumpără tot ce te bucură! Pe 28 și 29 noiembrie, cumperi LED HD Smart LG diagonala 80 cm la 1079,90 lei și primești un cupon de cumpărătorii de 100 de lei și două pliculețe cu troli. În plus, ai pulpă de porc dezosată la 12,45 lei kilogramul și portocale la 2,49 lei kilogramul. Carrefour, pentru o viață mai bună!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 Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Hei, hai să dăm un punct. Mesele care încep cu bine se termină cu voie bună și complimente. Surprindei pe cei dragi și pregătește aperitive la cuptor din ciuperci-champignon, umplute cu jambon și ouă de prepelită. Pentru mese festive pline de prospețime, la Lidl ai ciuperci-champignon la 3,29 lei, caserola de 500 de grame. Piața Lidl. Prospețime zilnic.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 Împreună cu tine am deschis 500 de magazine. Suntem de 500 de ori mai aproape ca să ducem de 500 de ori mai multă inspirație. Așa că trebuie să sărbătorim, te așteptăm în mega să vezi ce ți-am pregătit. În perioada 24-30 noiembrie ai domeniul coroanei segarcea. Vin roze 750 de ml la doar 30 de lei. Și deja vu, să pun natural, miere, mușețel și grăbenele 90 de grame la doar 699. Mega mași de 500 de ori inspirație pentru inima casei tale.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 Doi, intrăm imediat, imediat, imediat. Bună dimineața, suntem în garajul Europa FM, Irina Rimes. Hai că până, până dimineața asta m-a obișnuit și eu să-i spun Rimes. Bună dimineața, Irina! Bună dimineața, România! Bună dimineața, ascultătorii Europa FM! Poți să spui și bună dimineața, Chișinău, să știi, pentru că ne pot asculta pe internet. Da, Bună dimineața, acasă! Chișinău e o nu? De unde ești tu? în Florești, Din am făcut Florești. la Soroc, am făcut facultatea la Chisinau și viața în București. <laughs> viața în București, <laughs> Irina e prima dată în deșteptarea la Europa FM, așa că poate e bine să o descoasem ușor, ușor. O recunoașteți după refrenul ăla pe care vi-l tot cântă Vlad, dacă l auziți, cu visele. Nu? Să știți că mi l-a cântat în fiecare dimineață, venea fredonând. Da? Uite ce frumos e, uite la mine. Ce drăguț. Da, Vlad, Vlad e fanul tău numărul unu, eu sunt numărul doi, să știi. Dacă... Auzi, Rimes, dar unde, în ce cartier stai tu în București? Aici aproape, foarte aproape, între Floreasca și Pipera undeva în zona asta. A, la corporativ. Foarte, foarte aproape. Da, la să corpora... știi că am lângă mine o dita mai, un dita mai bloc de, de oficii. Uh, birouri. birouri. Birouri. Așa. Da? <laughs> Te-ai ușor în București sau a fost, a fost greu? Mi-a fost foarte greu la început, de pentru ce? că atunci când am venit n avem pe nimeni. Și, și mama... acum ai pe cineva? Acum, da, am o familie întreagă, se numește Quantum Family și, și acum loc. mă simt acasă în Da, Na, N-ai prins-o, era pregătită să se dea să mai mergem, dar zic să o da. lăsăm să cânte. Dar are o mulțime de iubiri secrete. Eu așa m-auzit, cel puțin trei, Nu? Una. Ah, o singură iubire secretă Asta e trilogia pe care l-a lansat-o în urmă cu ceva vreme zi două cuvinte despre piesele astea Care străi la număr, într-adevăr Da, am scris trei piese Toate inspirate din același sentiment Toate fac parte din aceeași poveste Sunt este scrise de tine? Când spui da. am scris, sunt scrise da. de tine? Da okay. Adică muzica și versurile sunt făcute de mine Am mai lucrat asupra trilogiei Alex Cotoi Luca Bits și Zaga Uh, toată familia Quantum, am scos-o în colaborare cu Global Records și, uh, a, ziceam despre trilogie, despre poveste. Uh, e inspirată din viața mea personală, sunt lucruri pe care le-am trăit sau aș fi vrut să le trăiesc, sunt toate trecute pe aici, așa. A trecut așa. Așa. Dacă vreți să intrați puțin în inima și în sufletul Irinei, ascultați, hai să, cu ce piesă începem? Cu... Mă simt atât de gala Vreau să zic, cu iubirea Cum? noastră Cum? mută <laughs> ah, okay. Iubirea noastră mută Suntem live și pe pagina de Facebook Europa FM Așa că ne puteți și vedea Live din garajul Europa FM Irina Rimes Mă simt atât de goală Când mă privei că tot de Că sunt dezbărcată Că mi-ai aflat slăbiciunile și rănile Mă doare inima noștriă cum cânt Nu se discută, nu Pentru că tu ești secret Față de ea, față de el, față de noi Ești secretul discret Secretul perfect care mă ține Doar în visele mele E stare pe rănile mele Dulcează pe limba mea Ași doar nu te pot gusta Doar visele mele E stare pe rănile mele Dacă tu ești ruptul interzis De ce nu suntem în paradis? Iubirea noastră-i mută Iubirea noastră-i mută Iubirea noastră nu se discute Nu Ignoră visele mele, sare pe ranile mele, nu ceasă pe limba mea și toți nu te poate. Nu se discută. Nu! Pam, pam! Irina Rimes, ascultăm piesa asta, m-am gândit la o întrebare. Unde e mai intensă dragostea? De care parte a prutului e mai intensă dragostea? Asta nu știu, eu cred că <laughs> e bine diferit. În ce fel? Dar nu neapărat mai intens sau mai puțin intens, doar diferit. Cum adică diferit? Care sunt diferențele? Moldovenii sunt mai discreți, în general, și nu, -și, nu prea și arată sentimentele. Și aici mă refer mai mult la bărbații moldoveni. Pe când, iar moldovenicele sunt mai... Compensează. Tot, nu neapărat. <laughs> Compensează la răutate. Aha. Răutate cu bărbații, cu, po -po cu bărbații sau cu fetele? Sunt Compensează sunt mai rele cu bărbații sau ele între ele? Aha. Și, și ele între ele. Da. Nu știu. Eu știu că sunt răutăceasă, dar, dar, dar, sunt o fat pe lângă faptul că sunt răutăceasă, sunt cu minte, gospodină și. și da, și, Deci, dacă cumva... Da. Bun, și de partea asta, la alta prutului? Adică aici, la noi? Aici se vorbește mai mult. Aici lumea are curajul mai mult să spună ce simte. Și bărbații sunt așa, mai, mai dulci, mai, mai, mai amăgitori, așa. Mai dulci sau amăgitori? Sau se combină treburile astea? Păi se combină. E una ce da și tu sau da ce tu? Am zis bine? Da și tu. Da și tu. Da și tu. uite, eu, eu să știți că vin din Moldova. M-am născut în Galați, și am crescut la Iași, dar mi-am pierdut accentul. E tot la Vlad. <laughs> da și tu. E cea de-a doua da piesă tu. a trilogiei. Da, da ce tu e piesa a doua, reprezintă cumva un reproș um, și e cea mai tristă piesă din trilogie. E, e bine dar că început cea cu cea una... mai plină de sentimente. E bine că ai început cu cea veselă din punctul ăsta de vedere. <grijin> Bine, hai să o ascultăm. Cum? Era veselă aia. Era Normal că e vețele, doar că era mută. Asta <grijin> era singura problemă. Bine, da ce tu cea de-a doua piesă a trilogiei Iubiri Secrete, Irina Rimes, live în garajul Europa FM. Nu, no, nu, no, nu no, sunt așa cum ară. Sunt dependentă de momentul ăla când te văd Ară de fier, da de fapt curgă-mă la te Că devenit vital ca un aliment Și mi-ai intrat în structură ca un component Ești drogul meu cel mai eficient Păcat că eu sunt independent, tu independent Dar ce tu suferi după mine? Wow! Hey! Hai că a fost foarte animată piesa. Mie nu mi s-a părut tristă, și să știi că. Da, chiar furioasă un pic. Da, dacă, dacă suferă, înseamnă că te-ai iubit. Păi nu uh, că zice, dar ce tu. Da, nu, ce ea îl întreabă pe el, dar ce tu suferi? Și eu? Dar e mai degrabă un reproș către ea, însă și. Da. Hai uh -huh. adică eu sufer după tine, dar ce tu suferi da, după tu? mine? Hai da, că de ce ar trebui să suferi după tine, dacă tu nu suferi după mine? Da, așa. Cum s-a terminat povestea? Frumos. Iubirea s-a consumat și s-a dus. Crezi că suferă între timp? A realizat așa? Nu s-a dus, nu. Se consumă iubirea în a treia piesă. Aha. Aha, deci trebuie să ajungem în a treia piesă. Vezi, eu dacă ascultasem doar primele două, n-aveam de unde să știu. Spune că tu, tu ai compus piesele astea, muzică și versuri. ne am întâlnit acum vreo câteva săptămâni înainte să lanseze trilogia asta și ți-am zis vezi că dacă o să ai succes, o să te pună ăștia la treabă, te trimit în... Turnee, concerte și așa mai departe Și tu mai ai zis, băi, n-aș vrea să fac chestia asta Foarte intens, pentru că mi îmi place să compun și să scriu muzică Da, păi dacă Ar fi să plec în fiecare Nu știu, dacă ar fi să am 3 concerte pe săptămână N-aș mai avea timp de scris Și atunci Rolul meu de Artist, cantautor Nu-mi place cuvântul ăsta, românesc așa Songwriter Yeah, right nu nu l-aș mai exercita Dar unde ai învățat-o? să mă mai exploatez la maxim Auzi, mai Rimes, dar unde ai învățat tu să cânți și să scrii? N-am învățat La școala de muzică Am făcut o de ca A, am făcut conservatorul Osta dar nu Asta era întrebarea. să cânt Acolo am crescut cu niște oameni Dar de cântat când De când mă știu eu De când, de când am conștiință Ui. Uh, scuze. Meu, așa. De când De când, de am când eu, te știi tu da. De când îmi, îmi dau seama că există. Uh, de atunci când Dar data viitoare când vii Poți să ne aduci fotografii cu tine uh, Pe scenă la serbarea școlară Că da. presupun da. da. Ai și filmulețe? Nu, filmulețe n-am da Nu Vrem fotografii, fotografii. fotografii pe atunci Ne promiți? La noi primi uh, să le punem pe Facebook să ne da, mândrim da. cu tine. Okay. Da, am și am niște fotografii, sunt foarte drăguțe. Sunt așa o dulceață de copil. Fotografie. Nici acum nu te, nu schimba, te schimba prea mult. mult da, asta. <laughs> Auzi, dar cam la câte festivaluri și uh, chestii de genul ăsta ai participat? Când erai mică. Am ceva, am acasă o mapă, un folder, um, un dosar. Dosar. Cu multe, multe diplome de la diferite concursuri internaționale. Nu prea am fost doar în Bulgaria și în câteva țări de pe aici. Tot internaționale sunt. Dacă vii în România, să știi că ești în străinătate acum. În România n-am fost niciodată la niciun concurs. Never, ever. În România am venit abia după 20 de ani. Nu e străinătate. Ți-ai luat cetățenie? Da. Ce Ești acasă. Da, sunt român româncă. să româncă cu acte în regulă. Și votezi pe 11, nu? Um, da Mergi la vot, nu te întreb cu cine votezi Da, merg la vot Perfect Auzi la pălării, câte pălării ai? Că am văzut de fiecare dată când am văzut, ai altă pălăria uh, Da, am destul de multe pălării De mai multe culori De mai multe forme și modele Nu știu sigur câte <laughs> Însă dată 15, da, am aproximat Am ajuns acasă, le-am numărat și mi-am dat seama că aveam numai vreo 10, dușumate, nu știu <laughs> <laughs> nu e nimic, lasă, că mai ai timp să-ți eu sunt tare curios să vă cum se termină povestea asta Trilogiei Iubiri Secrete Ultima piesă care e? Haina ta, haina ta. Lui. Lui. Lui Bine, hai cu haina atunci Iubiri Secrete Trilogiei Irinei Rimes Live din garajul Europa FM Porvați, atrenați, ochi des. O ardeam lupta pentru înmaserul tău, rau zutraspirsă dura ta. Te amăzes cu mâtea, Vreau să mângâi ca eu să îmi Eu să îmi eu să îmi Eu să îmi eu să îmi Acolo locul tău de zi Noaptea este în altă parte Tu te pe spate și în pierd Finalul nu mai zic Adună-mă tu că eu nu pot Ia-mă tu te rog de tot Folosește-mă la zi E ultima oară când am lăsat să mă doară promit că data viitoare nu va fi Dar acum... I'm I die, yes, and I... în heine ta Ce prezență bravo, interesantă! Hey. Bravo, bravo! Zizi, zi, zi, zi, zi rimes. Hey. E o prezență hey. foarte interesantă, ai o voce foarte frumoasă și foarte precisă. Mulțumesc! Uh, putem să avem o preferință în trilogia asta? Da, sigur. Care și ales fiecare, de fapt, ce ales ales să preferat? Da, care, prefera, care e, Pe care o preferi? Momentan, ai din mijloc. <laughs> ai Dar din... a fost pe rând, a fost întâi noastră multă, după care ai înălțat și acum a da ce-tu. Dar pentru, doar pentru că sună live, beton, bine, toate sună bine live, dar are mai mult mai multă rocăreală. Mm, da, așa, și mie. Am promutat tom, din chisiile ța din București și din România cu rocareală? beton și cu asta, sau le foloseai și în uh, Chișinău? Eți presia asta e și acolo? Nu, nu, nu, nu beton, nișto, nașpa, nasol, bine, nasol nu folosesc. <laughs> Mi se par cuvinte urâte, cuvinte dar um, cumva, pentru că vorbesc dar între Nașpa și Nasol, care mai. Că care nu-i Nașpa. <laughs> Nașol. cu Nasol nu-i place. Dar muzica ta nu-i nasoală ca să ne exprimăm așa. Din așa că scapi. Da. Eu aș rămâne la prima parte, nu știu de ce. Deci ce chicotește. <laughs> mai chițeila. Da. Auzi dacă, da, dacă te-aș ruga să cântați și visele, aveți cum? Sunteți pregătiți pentru asta? Putem cânta și visele ai în dimineața visele? asta? Ai trebuit la visele. Tu ai trebuit la visele. Eu am înțeles să ai Când am întrebat ea, ascultăm și visele. Da, ea întrebă ai dracul la visele și eu am înțeles ai dracul la visele și zic asta chiar aș vrea să ascult. <laughs> ascultăm și visele? Ne cântăm și visele în dimineața asta? Hai să încercăm. Da. Hai, n-am fost pregătiți pentru chestia asta. Hai să o lăsăm pe Irina. Da. Măi, nu cântă ea, trebuie să cântăm noi. așa să că... să cântăm live. Dacă vreți. Da. Hai, Hai. Hai live! Hai, live! Uite că. Cetățeni din public solicită live în, în sensul ăsta fără tracurile despre care vorbeați mai devreme, doar pe instrumenta. Nu iese cu tracul, iese cu Dracula. Bine, suntem, suntem și pe pagina de Facebook Europa FM cu visele Irina Rimes. Măi, îmi Mă tot. Măi, rimes. măi rimesi, scot casca, mă? Da. Auz o strică la catalog la școală pe cuvânt. Ai cântat fără Ce control? s uh, nasol. Nu a fost foarte bine. A fost a? perfect, asta Da, mi am spus că la un moment dat ceva m-a deranja și Da. Și am perece, deci n am, nu -am auzit vocea, am auzit doar chitaraia. Să... și deranja nu? Ușor și ai zis: "Hai, i colo să-i din, din casă." Asta voiam să remarcă. Ai cântat fără control și ai fost perfect. Mulțumesc Perfect, mă. perfect. -aude. Bravo. Da, salut de salut. Îți mulțumim pentru că ai Ștale, venit la noi. Să Știi că pe pagina de Facebook am citit foarte multe comentarii, ascultătorii au solicitat piesa asta. Au zis, stai, să o ascultăm și în dimineața asta. Salutul mai de peste tot, din Italia, Spania, Anglia, da? din toată România. Și noi salutăm din România de acasă. Veniți acasă, măi copii! Acum că te ai pornit unde o, ai de... Să-i dumne, că stau bine! S-au <laughs> deci, și eu acum. Vlad vrea să fie traficul mai lejer în perioada asta <laughs> și de asta. Acum că te ai pornit unde vrei să ajungi? Cât de departe pot să ajung? Am Cât niște de planuri, trebuie să le realizez și dacă realizez aceste planuri, totul va fi foarte bine. Bine, hai că te urmărim, cred că am suntem curții fost, pe tine. Cred că am fost destul de discrete. Da. Mai treci pe la noi, mai vii? Dacă mă chemați din în Te așteptăm Îmi cu mare drag. la vă. voi. Uite, lansăm următoarea invitație, este pe 1 decembrie. Vii? Vin, da, da, da, Perfect. da. Hai că facem distracție mare pe 3 decembrie în deșteptarea trebuie să doar să ne ascultați. numai mâine nu e joi și e ziua națională a României. Irina, îți mulțumim. Voies, mulțumim. Și eu vă în garajul Europa FM. Deșteptarea eu se oprește se oprește aici. Ne auzim mâine dimineață vine Ciprian nu numai bine. Toate bun.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 Selgros, de startul rundei finale de Black Friday. Vin la Selgros pentru că ai 7 zile nebune, pline de reduceri de până la 66% la electrocasnice, electronice, IT și multimedia. Ofertele sunt valabile între 25 noiembrie și 1 decembrie, în limita stocului disponibil. Selgros, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți.